Entzuntestua? Bueno, esango izuet, e, irakurrituala fotosintesian argiaren energia-energia kimikoan bigortzen dela. Zer esan da nahi horrek, ba, e, aproetxatzen dugu, la eguzkiak ialtzen dugu energian mota bat, argi-energia, eta landareak daukatela gaitasuna, argi hori hartu, eta kimikoki energia sortzeko. Zer da kimikoki energia sortzea? Azukreak sortzea. Fotosintesiaren gauzarik politena da ulertzea nola bizirik ez da den gauzenkin, ba, argia, lurreko gatzak, ura, airean topatzen degun zeo biarekin, landarek zelan beraiek behar dituzten, berregaiak, energia, beraiek, komposatzen dituzten, molekula guztiak, zuntzak, danak egiten dituzte, Hasita nondik eta, zo imaginatu egotz, eguzkitan jartzen zerala, eta hor arnase egiten zaudela eguzki eta jaizte zu behar. Es han. Oribe da la energia ez... garbia eta es baliabiderik erabiltzen eztuena, ba natura naturala datoren hori oribako. Es que neri flipa tu ite procesox. egiten dutena, energia lortzea eta glukosa bezala finkatzea airean dagoen karbono dioksida ezin da mundua izateko, ba ulartzen dagon bezala bitago hemen egoteko ere. Eh? Osea, sentzu horretan izugarrizkoa da. Ordan biga zalortzen dituzte alde batetikan energia lortuko dute, ze azukreak beraiek gai dira azukreak egiteko eta azukroiek gu bezala jateko eta energia askatzeko, baina baita ere karbonoa finkatzen dute. Karbonoa hartzen dute hairetik eta ja sartzen dute kate batean. Eta kate horretan danak gaudes hartuta. E, landareak, bakterioak, animali guztiak, bizidun guztiak. Eta oztuak berdea izateak ere fotosintesiarekin izango du Ba, eklorofila berdea, ba, ez? Horregutxinen ba, ba. zori argi daukago eta iada, ba, landare bat berdea momentuan, berdea ikusten degun guleku guztietan fotosintesia egiteko gaidala esan nahi du. Baina esforzurik handian edo, ostoetan egiten da. Ostoak horrela diseinatuta daude eguzkiran jartzeko aliketa zalera gehiena. Ostoak. Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna egunon idoia. Galdera simple bat, zergatik Erhortzen dira oztuak urtara honetan, udazkenean, zergati sortzen zaigu zeigu orbel hori. Ba, erantzuna fotosintesian, topatuko dugu fotosintesia biologiako klaseetan asaltzen ziguten prozesua da, baina eskero honetan prozesu polita da. Baudazkenean eta neguan eguzkiarria gutxiago du egiten da. Karolandarek ezinbesteko adute eguzkiarri hori... Ontositesi egiteko. Eta berez bizitzeko, zeberaien biziturria eguzkiarria da. Landare batzuek, bakterio batzuek ere aukeratzen dute argi hori gutxitzen hasiko da lanabartzean... Da, lokaldi bat hartzea, desatea, bueno. En mendikan arte, ez dut esfortzurik egingo. Sartuko naiz... Ibernazio moduko batean, ez, Deskantzatu oria, egiten dutela. Horidat. Eta gero bestean, ba, aizeak eta klimatologia laguntzen du, ba, osto erortze prozesu horretan, ez da? Razaldez agunostera fotosintesia orduan lehenengo? Bueno, esango ditu ez, irakorrituala, fotosintesian argiaren energia, energia kimikoan bihortzen dela. Zerresan da nahi du horrek, ba, e, aproetxatzen dugu, eguzkiak, hidaltzen dugu, energia motabat, argi energia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 Beraiek behar dituzten, berregaiak, energia, beraiek komposatzen dituzten molekula guztiak zuntzak, danak egiten dituzte, Hasita nondik eta, zu imaginatu egotz, eguzkitan jartzen zerala, Eta hor arnase egiten zaudela eguzki hartzen eta jaizte zu behar. Es han. Oriba idala e energia ez... garbia eta es baliabiderik erabiltzen eztuena, ba natura naturala da hori noribaka. Eske nerei flipa duite proseso <laughs> <laughs> nek. egiten dutena, energia lortzea eta glukosa bezala finkatzea airean dagoen karbono dioksida ezin bestekoa da mundua itsateko, ba ulartzen dago bezala bitu hemen egoteko ere. Osea, sentzu horretan izugarrizkoa da. Ordan biga lortzen dituzte arle batetikan energia lortuko dute. ze azukreak beraiek gai dira azukreak egiteko eta azukroiek guk bezala jateko eta energia askatzeko, baina baita ere karbonoa finkatzen dute. Karbonoa hartzen dute airetik eta ja yes sartzen dute kate batean eta kate horretan danak gaude hartuta. E, landareak, bakterioak, animali guztiak, bizidun guztiak. Eta hostoak berdea izateak ere fotosintesiarekin izango du Bai, berdea, bai, ez, or, bai, bai. Daukau, da, ba, eklorofila berdea, ez hori, utxinen zori argi daukago eta egia egiada, landare bat, berdea badan momentuan, berdea ikusten dugu guleku guztietan fotosintesia egiteko gaidala esan nahi du. Baina esforzurik handian edo, ostoetan egiten da, ostoak horrela diseinatuta daude, eguzkirantz jartzeko aliketazalera gehiena, ostoak. Amaitu da entzun gaiak, idatzi laukietan aukeratu egitu zunerantzunak.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 Gaur askorentzaat ez ezaguna den artista bati buruz zitgingo diguzu, mm -hmm. Marborari bati buruz, bai. Mari Paz Jimenez da artista hori. Bai, e, artista oso importante Euskal Herriko panoraman baina eta maleez ez oso ezaguna. Santelmo Museoak bere zenbait lan erosi ditu ez da heri bai, eh? besa aurki bai. eta autorretratu bat bai. Ederra. Bai. Ederrak biak, eh? Orsonan bai. ederrak biak, bai. Zergatik. Ba, bueno, besaulkia, ba da, olako lehenen planuan jarritako bi besaurki, Ba, horrik usieditekelea bai, pentsatu behar dugula garai Frankistan egindako helizkizudnetarako e, bi besaurki direla utxika agertzen dienak, eta hor nolabait e, mezu politiko bat ere irakurri genezakela, ez? Eta autorretratua? <susur> Mari Paz Jimenezen arpegia agertzen da lehen planuan, pintatzen agertzen da, ba, olako autorretatu tradizional batean, Zentzo horretan jada interesgarria da, emakume izan da eta bizizitun gara iak izan da, bere burua emakume pintore profesionaltza eta importantea da. Esan dugu, Euskal Herriko guda artistarik garrantzitxoen bera, baina jaio etzen Euskal Herrian egin? E, Baila doli zen jaio ezan? Mia batzi duta bederatan baina umetan etorri etorrian Euskal Herrira eta bere bizitzak gehien gehiena bertan eman zuen Egontzan urte batzu kanpora ze ezkondu zenean hogeita ha ba, Madrillera joan ziren eta gero hogeitamazorttzan guda zela eta arbessteratu egin ziren eta Buenos Airesena egon ziren berrogeita botera arte. Eta gero obe, berrogeita bostean itzuli eta No bizitzen egon ziren hiltzen arte, hilsan 1955ean. Orduan, bueno, jatorrizkoa ez, baina bihotzeskoa oso, oso euskal herritarra izan bera bai. Uh -huh. Eta bere ingurukoek nola hartzen zuten? Ba, oso baloratua zen, hasiera hasieratik, eh, ja da Buenos Airesant zegoenean erakusketak izan zituen eta erakusketa horiek kritika oso ona jaso zuten. Eta baino Euskal Herrira itzuli zala ere, ba, pintatzen jarraitu zuen eta besteak beste Oteizak garaiko artistarik importanteen artean azpimarratu zuen askotan, narreman handia izan zuten gainera, Oteizak eta berak, harreman bueno, oso handi izan zuen garaiko artista guztiekin, tidaki Oteizarekin. Eta bere na nola salduko zale gukeen? Ba, hiru garaiditu lehenengo garaia e, surrealismoan hasiztan pintatzen eta Benitzuli sala hasiztan beste estilo batekin ba errealistagoa zena ezain horirikoa, ezain amețe munduetakoa, figuratiboa san eta horre representatzen zituen batez ere neskatilak etxebarruko irudiak Baina badago ezaugarri bat oso importantea dela Maripaz Jiménez sala hijito familia batekoa eta bere irudi hoietan emakume asko arrazializatutako emakumeak dira Euskal euskaldartean istean badago lako artista bat hori ere landu zuena mm. e, biografiatik ez bere esperientzia pertsonaletik eta hori ez dago sakonki landuta oso interesgarria da mm -hmm. eta gero iazken garaian izantzan garaia abstraktua E 50garren da bukaeran, nahiko goiztiar hasizan ja abstrakzioan saiakerak egiten eta bere azkeneko garaian abstrakzioan margotu zuen 75ra arte. Gaur askorentzate ez ezaguna den artista bati buruz hitz eingo diguzu, mm -hmm. Margolari bati buruz, bai, Mari Paz Jiménez da artista hori. Bai, e, artista oso importante Euskal Herriko panorama baina tamales ez oso ezaguna. Santelmo museoa, que bere zenbait lan erosi ditu, ez da? Bai, nire eh? saorki. Bai. Eta autorretratu bat. Bai. Edera. Ederra, Ederrak biak, eh? Bai, Osoa Ederrak biak, bai. Zargatik. Ba, bueno, besaurkia bada olako lenen planuan jarritako bi besaurki, ba, horri ikusi daiteke larabai pentsatu badegula garaik frankistan egindako eh bi besaurki direla utxi agertzen dienak eta hor nolabait e, mezu politiko bat ere irakurri genezakela, ez? Eta autorretratua? Mari Paz Jiménez Narpegui agertzen da lehen planuan pintatzen agertzen da, ba holako autorretratu tradizional batean, Ezen zorretan jada interesgarria da, ze emakume izan da, eta bizizitun gara izan da, bere burua emakume pintore profesionaltza eta importantea da. Esan dugu, Euskal Herriko guda artistarik artistari garrantzitxoen bera, baina jaio, etzen Euskal Herrian egin? E, Baila doli zen jaio ezan batzi duta bederattzan, baina umetan etorri etorrizan Euskal Herrira eta bere bizitzak gehien gehiena bertan eman zuen. Egon zan urte batzu kanpora ze ezkondu zenean hogeita ha amairuan ba, Madrilla joan ziren eta gero hogeita hamazorttzan guda zela eta arbesteratu egin ziren eta Buenos Airesena egon ziren berrogeita botera arte. Eta gero obe, berrogeita bostean itzuli eta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 Eta baino Euskal Herrira itzuli zala ere, ba pintatzen jarraitu zuen eta besteak beste Oteizak garaiko artistarekin importanten artean azpimarratu zuen askotan harreman handia izan zuten gainera, Oteizak eta berak, bueno, berak harreman oso handi izan zuen garaiko artista guztiekin txidakin Oteizarekin. Eta bere lana nola salduko zaleen gukeen? Ba, hiru garaiditu lehenengo garaia e, surrealismoan asizan pintatzen. Eta behinitzu lizala asizan beste estilo batekin bai realista guazen, ezain horirikoa, ezain ametxen munduetakoa, figuratiboa figuratiboazan, eta horre representatzen zituen batez ere neskatilak, etxe irudiak,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 E, Errogeita amarka da bukaeran, nahiko goiztiar hasi ja abstrakzioan saiakerak egiten eta bere azkeneko garaian abstrakzioan margotu zuen hiruggeita mag arte Amaitu da entzun gaia, idattzla aukietan aukeratu dituzuen eranzunak. Iru garran testua. Minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzuntestua. E, esperientziak gelak. Esperientziak gelak gaizki ez? egongo delako jende, hasta kien azardiren esperientziak gelak? Karitz. Bai, bueno, e, esperientziak gelak berrogeita mahoz urtetik gorako pertsodentzako Unibertsitate programa bereziba da. Ezkal Herriko unibertsiateak bere iru kampusetan eskentzen duena eta mene, arabako lurraldean, Eka zuetan, e, Arauako foru aldundiaren eta Bital Fundazioaren babezaduen e, programa bada, ez? E, Esperientzakeleetan BIMO-tako ikasketak gauzatzen dira, alde bat itikago kagu, ba, e, arautuago dagoenago gizasientzietako Unibertsitate titulo berezia, eta bestetik ja e, tituloa e, bukagutakoan egindaitezken, e, Elduentzako Unibertsitate ikastaroak, ez? Mm Hori -hmm. da gutzi gora bera, horrela laburki esan da, esperientzakelen e, programa zioa. Ba, edira, berrogeita mahoz gorakoak, eta, bueno, egon behar dute, zera, e, erretiro hartuta edo bentsatzen lan e, merkatutik kanpo edo. Bai, berez, e, bivaldentza ira. Berrogeita mahoz urte betete izatea eta bestaletikane lar, jala, lan jarduenean ez egotea jala, da, erretiratuak egotea, eta balago beste baldintzat deno betetzen dutena da, ikasteko gogo handiekin datozera hori da bai. Zenbat urteko ikasketa dira, zer dira, lau urte edo? Bai, gizasientzietako unibertsiatek titula, e, lau ikasturten zer e, ematen da, eta bertan bada euskatu e, ikaskai tronkal batzuk, hau da derrigorrezkoak diranak, eta beste autazko zeniekin osatzen dira ikasketa huek, ez? E, bukaeran titulu akademiko bat, jasako dute, ikaslek? Bai, e, ikasketa bukatzean e, gizasientzien titulazio akademiko ofisial bat bere dute, enotzki, baina titulazio e, El buruaz, nuke izango dela oiko graduko ikasketen elburu beldina, ez? Kasu honetan, elburua ez da ikasle gori la, mundura, eh, la prestatzea barkatu, eh, ya ja, lan egin dute da urte askotan zehar, baizik eta kasuetan ba kasu helduengana ba, erritiran dauden pertsoneei ba ezagutza akademikoa eta kultura urbiltzea. Kasu honetan ba zartze aktibo eta intelektual bat zustatu unibertsitatetik, ez? De Dena den ez dira suekin experientzia, eh, experientzien gelan egondako gero naizan ez gero horrek bidea zabaltzen die, gero gradu go unibertsitatean ikasle gazteekin adibidez. Bueno, Berezez ez dizu Ateak susenean irekitzen gradu guztia egiteko. Baie, irekitzen dizula Atea ikasgai batzuk egiteko kasu honetan, gradu konkretu batzuetan, eh? Orduan kasu honetan, ja, bain letren fakultatean dauden ikasgai batzuetara eh bertaratzeko, kasuetan beste belanaldiekin azkenean harreman zuzenean egoteko eta benetazko ba gradu baten eh kasu honetan, bizitza bizitzeko, ez? Eta hor gertatu daiteke ez, emez hortzu urtekoak eta laro gaita gela berean egotea. Bai, hori da, kasuenetan, egon dira, hor lako kazuak, ez laro urtekoekin, baina bai e, pixka gazteagoak izan direnekin, eta hor daude ez, letetako fakultatetan, bat ez zere, kasuenetan gisa zientzien titula da, eta horre eskain gehiago dago letren fakultatean, eta hor daude, eta nik oso harreman, eta oso egoera berezia zortzen direla, hor ba, lako beran aldiaz bainak, ba, ba, e, batera doazenean, Es esperentziaak gelak sar diren azaltzea gaizki ez, egongo delako jendeazastaen az sar diren esperentziaak gelakaitz. Bai be, bueno, esperentzia gelaka berrogeita ham urtetik gorako pertsentzako Unibertziatate programa beresi bad da, Ezkal Herriko unibertsiateak bere hiru kampusetan eskaintzen duena eta mene arabako lurraldean, E kasu honetan e, Arabako Foru Aldundiaren eta Bital Fundazioaren babesatuen programa bada, ehz. Eh bi motako ikasketak gausatzen dira. Alde baterikago gau, ba eh arautu hago dago, nagusiaz unibertsitate titulu berezia eta bestetik ja eh titula eh bukautakoan egin daitezken eh helduentzako unibertsitatee ikastaroak, ehz. Horia gora bera, horrela laburki esan da esperientzakelen eh programazioa. Ba, dira 55 urtetik gorakoak eta bueno, egon ber dute zera, e, erretira hartuta edo beintzat lan e, merkaturatik kanpo edo. Bai, berez e, bi baldintza dira, haur da 55 urte betete izatea eta bestaletikan lan jarduenean ez egotea ja da, haur da erretiratuak egotea eta balago beste baldintza denok betetzen dutena da ikasteko gogo handiekin datorrela. Hori da bai. Zenbat urteko ikasketa dira, zer dira, la urte edo? Bai, gizasientzietako unibertsiate titula, e, la ikasturten zer, ematen da, eta bertan, ba, euskatu e, ikasgai tronkal batzuk, hau da, derrigorrezkoak diranak, eta beste autazko zerinekin osatzen dira ikasketatuek, ez? E, bukaeran titula akademiko bat, jasako dute, ikasleek? Bai, e, ikasketa bukatzean, e, gizasientzien titulazio akademiko ofisial bat bere dute, enozki, baina titulazioen... E, El ez, nuke izango dela oiko graduko ikasketen elburu beldina, ez? Kasu honetan, elburua ez da ikasle gori la mundura, eh, la prestatzea barkatu, eh ya ja, lan egin dute da urte askotan zehar, baizik eta kasuetan ba elduengana erretiran dauden pertsoneei ba ezagutza akademikoa eta kultura urbiltzea, Kasu honetan ba, zartze aktibo eta intelektual bat sustatu unibertsitatetik, ez? Denaden ezera suekin eh, esperientzia esperientzien gelan egondako hiek gero, naizan ez gero, horrek bidea zabaltzen die, gero gradu bat egin go unibertsitatean ikasle gazteekin adibidez. Bueno, Berezez ez dizu e, ateak atea irekitzen e, gradu guztia egiteko. Bai, e, irekitzen dizula atea ikasgai batzuk egiteko kasu honetan e, gradu konkretu batzuetan, eh? Orduan kasu honetan, ja, behin bain titulazioa be ba, letren fakultatean dauden ikasgai batzuetara eh e, bertaratzeko, kasuetan beste belanaldiekin azkenean harreman zuzenean egoteko eta benetazko ba gradu baten eh kasu honetan, ba, bizitza e, bizitzeko, ez? Mm -hmm. Eta hor gertatu daiteke ez, emez orte urtekoak eta laro geita marrekoak gela berean egotea. Bai, hori da, honetan e, egon dira orlako kazuak ez laro geita urtekoekin, baina bai e, pixka gazteagoak izan direnekin, eta horre hor daude ez, e, letetako fakultatetan batez ere, kasuenetan gisa zientzien titulu da, eta horretaz horreskain gehiago dago letren fakultatean, eta hor daude, eta nik oso harreman eta oso egoera berezia zortzen direla ba, orlako beran aldiaz bainiak ba, e, batera doazenean. Hamaitu e? da entzun gaiak. Idattzila aukietan aukeratu dituzun